No, no, en berättelse förknippad med vissa händelser. Min själ är splittrad av stora stora små fragment, och vissa av dessa fragment har sina egna kunniga personligheter så länge jag ger dem energi och ägnar min tid åt dem. Om inte, tenderar de att dö ut. Skillnaden mellan dem som lever av multipel personlighetsstörning för mig är att jag är helt medveten om denna fragmentering. Det finns en viss som svävar över alla dessa fragment, och det är det enda som håller ihop alla dessa fragment. Den mest mystiska och skuldiga kraften som jag inte har någon kontroll över och som jag inte kan göra något åt. Till skillnad från dessa fragment, är det inte i min kontroll alls. Förmodligen är det trots allt jag, även om jag inte är medveten om det förmodligen är det bara resultatet av en extrem dissociation vilket är en helt normal process när man utsätts för våld och övergrepp det är på detta sätt som en sinne överlever man tenderar att lämna de skadade delarna bakom sig, klippa av dem på något sätt, i hopp om att en dag kunna odla fram en ny på detta sätt uppför man bildmässigt sig mer som en växt som beskärs eller ett djur som ständigt avlägsnar sitt skinn. och alla helande metoder som jag använder på mig själv snarare inriktade på att stärka det fragment som jag förknippar mest med mig själv, och lämnar andra fragment att vissna dö. Jag måste då och då beskära dessa fragment så att inte mer energi ägnas åt dem, för att bilda en stark stam som skulle medvara min svaghet och göra det möjligt för mig att stå upp, och förhoppningsvis ta min plats bland mänskligheten. Baslinjen, mina kärnvärden, häftar hela tiden, och utvecklas från ganska lågmälda sådana till mycket mer behagliga sådana. Vilket inte hjälper till att bilda långvariga relationer, milt sagt. Men varje gång jag känner att jag mig vidare känner jag att jag har det mycket bättre än tidigare. Jag skulle aldrig någonsin överväga att hålla kontakt med vissa människor till exempel, aldrig. Aldrig. Aldrig. Och jag skulle betrakta mina egna tidigare skrifter som en produkt av ett verkligt galet sinne. Det kräver en strategi för anonym publicering och med stor sannolikhet skulle man inte kunna sätta ihop någonting alls på ett sammanhängande, ströjt och hattigt sätt. Jag är definitivt inte ströjd. Och gott och ont. Och det är så sådär att borde vara. Åtminstone dörjer jag inte ens för mig själv vem jag är. Min barndom var tuff. Riktigt tuff. Jag skulle nästan kunna säga att jag blev berövande. När man växte upp i Ryssland på 90-talet var de som främst tog hand om en. Föräldrarna, alldeles för upptagna och stressade för att ägna sig åt den, i bästa fall lämnades man bara ensam på en plats där man inte kunde ställa till med problem. Deras egen syn på vad deras barn borde vara och hur de borde bete sig skulle så småningom kollidera med verkligheten, vilket skulle göra barnet till en bråkmakare som förtjänade straff, vilket gjorde att uppväxtprocessen blev hemma på så många sätt. Om mina föräldrar inte hade haft idén att jag måste tuffa till mig, annars skulle mitt liv bli extremt komplicerat, vilket de upprepade om och igen, hade jag kunnat uppnå mycket mer vid en mycket tidigare ålder. Allt det hela ledde till att jag distanserade mig från min omgivning, från de besvärliga delarna av min personlighet, och denna process fortsätter än idag. Detta är hur familjetrauma överför sig självt genom generationerna och implanteras i barnen, vilket... På gott och ont gjorde att jag inte kunde få mina egna barn någonsin. Dessutom lider jag av nacksmärta sedan mycket tidig ålder, vilket kräver kontinuerlig behandling idag. Jag förstår att den så som livslång stress manifesterar sig i kroppen. Så allt jag ville ha som barn var att fly. Jag hade inget personligt utrymme för jag nådde långt in i vuxenlivet. Då tvingades delar av en viss familjemedlem som överförde sitt eget dröm av att ha blivit övergivet. Minna förändrar. Hon har gått bort för länge sedan, och jag har aldrig förlåtit henne. Jag var inte säker på om hon faktiskt var medveten om det eftersom hon uppvisade tecken på demens redan på 90-talet. Jag kunde rationalisera hennes beteende just nu som vuxen och åtminstone agera förstående. Med det övergivna, rädda lilla barnet i mig bär på förbättring mot henne och även mot mina föräldrar för att de inte agerade på hennes kränkningar och inte skyddade mig från kränkningarna utifrån, än idag. Lyckligtvis har jag med hjälp av de helande metoder som jag praktiserar sedan dagen för hennes död fått vissa bevis för att livet i denna kropp kanske inte är allt som det egentligen är. Att vi förmodligen inte bara är kemiska reaktioner som är avsett att försvinna med allt bagage och alla framgångar som förloras i tidens sann. Om allt detta är sant och om det finns en möjlighet till fortsatt existens bortom döden i någon form, önskar jag verkligen att hon skulle stöta på dessa berättelser, reda på vem jag verkligen var och äntligen förstå mig. Även om allt detta kanske inte alls stämmer överens med den nya versionen av henne, för skulle jag bara vara en främling, förmodligen i avancerad ålder eller sedan längre borta. Men detta är Plats där allting började. Detta är den plats där jag föddes. Och detta är den plats dit jag återvände för att omedvetet söka efter nya vårdare. Eftersom de ursprungliga misslyckades med att göra sitt jobb på ett bedrövligt sätt. Smärta är en del av livet. Och det finns inget sätt att undvika den. Den kan manifestera sig som känslomässig smärta när man växer upp som tonåring. Och den kan manifestera sig som fysisk smärta när man blir medelålders. Men smärthanteringsmetoder gör hela och det är avgörande att lära ut dessa metoder till barn tid. Att vara tuff och hålla sig på avstånd är verkligen inte till någon hjälp alls, även om det ibland är man kan göra. Men det finns andra sätt och andra saker som kan hjälpa till att lindra smärtan. Dessa metoder måste läras ut tidigt, för att utrusta barnen och möta utmaningar med något annat än strid eller flykt, frysningsreaktion, dissociation eller undvikande. Viktigast av allt är att man bryr sig om barnen och inte ser dem som bagage utan som små skälar som behöver näring, som behöver en plats för att växa och som behöver någon som står vid deras sida när det blir svårt. När jag skriver detta inser jag att jag förmodligen skulle vara en bra förändare, och förmodligen skulle det hända i nästa liv. Något av det som berättades för mig om i tidigare liv innehöll någon sanning, så dog den tidigare versionen normalt när den traumatiserade familjemedlemmen var tomåring långt bort i ett helt annat land. Det var precis när hon övergavs av sin familj när hennes namn och kastades i fängelse under Stalinismens tid. Hennes pappa ville inte längre göra något med henne på grund av att dottern var dotter till en brottsling och att detta på något sätt befläckade den ljusa och lysande bilden av den hederliga familjen och bygger honom. Världskolonismen, hon kastades ut på gatan, mm. lämnades att ta annons i sjö och hade bara sin pojkvall, senare sin make, som stod bakom henne. Förmodligen spelade jag upp detta scenario under medvetet i min egen situation, men när jag hamnade ensam och isolerad fanns det en viss inom mig som tvingade mig att resa mig upp och kämpa hela tiden, oavsett omständigheterna, hur jag har utvecklat denna del. Med tanke på de ovanliga omständigheterna har jag verkligen inte den blekaste aningen. Men hur som helst, eftersom det bestämdes att jag höll på att utvecklas till någon som skulle behöva isolering, var min flyktplats videospel och att byssla med en dator. För att straffa mig kopplades strömsladden från datorn bort och jämnade om regelbunden. även om allt jag behövde för tillfället var trygghet och lite kärlek. Jag kom på hur jag kunde koppla in strömmen igen med hjälp av andra redskap, och jag var tvungen att lära mig att gömma en annan strömsladd. Och jag hade väldigt lite värdefull tid med datorn innan någon kom hem och började skrika på mig för att jag inte gjorde mina lektioner. Jag inser nu att jag inte kunde ta till mig någon kunskap som inte på något sätt var relevant för den passion jag hade för datorer och IT. Min enda fristad där jag bara kunde vara mig själv, vilket slutade med att jag uppvisade ett nästan artistiskt beteende med löser fokus på saker som gav mig nödvändigt tröst. Detta är bokstavligen predisponerat för allting senare i mitt liv. Lyckligtvis tog jag inte vägen mot alkohol och droger, eftersom min kropp inte kan ta till sig alkohol, vilket gör mig väldigt sjuk istället. och droger var inte heller aktuella, och jag än försökt på den tiden gav mig ingen lindring. Jag räckte dock innan ett decennium och det tog ett bra taget så att jag Jag utvecklade istället färdigheter att arbeta under extremt press, att göra saker på mycket kort tid när det behövs, att dölja saker så vann som att ta reda på saker, en del av samma process, och extrem misskro mot andra, vilket hindrade mina sociala och relationella färdigheter till den grad att jag inte har någon annan än vänner på nätet. Detta måste förändras, även om det känns som om det skulle kunna börja förändras först när jag avslutar allt planerat till Sverige och flyttar någon annanstans, på grund av orsaker som ligger utanför ramen för denna berättelse, och på grund av detta är jag rädd att finna mig själv i exakt samma situation som här och nu, utan färdigheten för att mildra detta och börja leva ett normalt liv, odla den sociala cirkeln och allt vad det innebär, etc. Min intention är att bryta den traumaprogrammering som är lika gammal som jag är, och börja utvecklas på ett helt nytt och bättre sätt. Jag inser nu att jag på något sätt formade denna intention om mig rätt och reda när jag var barn, vilket med tanke på mycket begränsade verktyg i min verktygslåda är vansinnigt imponerande med tanke på vad jag lyckades göra med mitt liv och vad jag lyckades åstadkomma fram till att jag kom in i medelåldern. Hur som helst blev dessa ovanämnda färdigheter min överlevnadsregrad när jag senare kom på att min sexualitet och till och med min könsidentitet inte riktigt är kompatibel med det som förväntades av mig. Sexualiteten var på något sätt mer acceptabel i den miljön i genus. Vilket ledde till att jag senare hamnade på en mycket svår skålbåne. Jag minns fortfarande förslaget att jag skulle ta på mig en klänning och se hur folk skulle reagera på mig. uppfattade mig som ett fri. Som ett monster som förtjänar att föremjukas och sättas ner. Så att dess elände upphörde en gång för allt. Omidettet letade jag som sagt efter nya bordare. Vilket förde mig tillbaka till denna plats till slut. Jag hittade en bisexuell pojkvän i området som tolererade ordentligt till och med attraherades av alla dessa attribut som andra avvisade mig för. Det var han som visade mig vägen till räddningen genom att planera att sälja sin lägenhet i just detta område och flytta utomlands med mig. Tyvärr kom hans voldsamma karaktär som en del av helheten, tillsammans med att han desperat ville stävja mina kreativa impulser. Han ville inte bara ha kontroll utan även egen rätt till mig och han behandlade mig som sin egendom med stolthet. Alla kreativa impulser gav i ett fritt tänkande som en dag skulle kunna bryta igenom livets vilket var en riskfaktor för henne. Den tragedi som han så utförligt beskrev på sina sociala medier för honom egentligen i hans förmåga att hålla mig i liv hans övergrepp mot mig känslomässiga eller till och med senare fysiska hjälpte inte alls utan gav näring åt dessa impulser ännu mer vilket kulminerade i att jag bröt mig då och att han orkestrerade en situation där han räknade med min tidiga död så att han kunde manipulera mina föräldrar till skuldkänslor baserade på såvår jag troligen få dem att överlåta tas in egentligen till honom sin stämma då han den nog sin misslyckades på sin egen nivå var han mycket bekant med denna typ av beteende och visste hur han skulle trycka på människors knappar så att han kunde utpressa dem och få det önskade resultatet, oavsett vad det kostade. Jag tror verkligen att han önskan att kontrollera och manipulera andra här som det att han på många sätt inte kunde kontrollera sig själv och i synnerhet inte sin alkoholism. Och att han behövde åtminstone någon form av kontroll. Dessutom var hans vision av hur livet borde vara inte för enligt med den verklighet han levde i. Inte en utan många gånger sa han att han var född i fel generation och på fel plats. Han borde istället ha levt på 1800-talet i en rik europeisk familj. Jag vet inte varifrån han fick den idén, men han ville tro att jag åtminstone hade något blod i mig, vilket han enbart baserade på mitt utseende som kunde anses vara aristokratiskt för hundra år sedan men som inte betyder någonting alls nu fortidigt. Just nu har han hittat sin plats bland Inkel som betog vid den så vilket är ganska ironiskt med tanke på hans öppets deklarerade meriter som människans aktivist. Men hur som helst, jag inser nu att en mina föräldrar som blev inblandade i den situation som utspelade sig för mer än tio år sedan på något sätt ledde till att generationstrauma som uppstått blev upplevt på ett verkligt explosivt sätt. Jag hamnade i Sverige. De som återstod av min familj ändrade sin syn på mig över gången vilket uppfyllde deras omedvetna mål att göra mig till någon riktigt tuff och en kraft att räkna med, och flyttade också till Sverige, medan mitt ex stannade i Ryssland eftersom man helt enkelt inte kunde fungera i ett helt nytt samhälle med både sina hårda och mjuka färdigheter, inklusive manipulation och utpressning, det kunde helt enkelt inte fungera här. Med tanke på hans bristande språkkunskaper och helt främmande kulturella betingen kunde han helt enkelt inte ligga runt som i Ryssland. Han nöjde sig med tanke att, att hans uppfattning om Sverige bara var en romantisk idé i efterhand som man bara kunde drömma om. I mitt fall. Om händelserna kunde utvecklas på ett annat sätt skulle jag inte överleva alls. Men han var på ett sätt en drivkraft för att vissa familjebeslut skulle ske snabbt när det slutade med att han misshandlade den traumatiserade familjemiljemen som redan var 80 80-årsåldern. Lyckligtvis hörde grannen och hennes rop på hjälp och hennes högljudda gråt och rymde ett telefonsamtal, varefter mitt ex var tvungen att lämna det ställe där hon bodde plötsligt, annars kunde han hamna i fängelse. Ja, hennes liv som vuxen började tragiskt med att hon blev avskild från sin familj och helt och hållet och slutade tragiskt med att hennes sjukdom utvecklades så allvarligt att hon var tvungen att placeras på ett äldreboende medan de personer som skulle ta hand om henne var utomlands, hon dog långt från sina barn och barnbarn, på en okänd plats, helt ensam. Med allt detta sagt hoppas jag verkligen att om någonsin inkanderar igen i huvudet och hittar den här berättelsen, förstår hon att det inte är så här livet ska levas. Aldrig, aldrig, aldrig. Man måste läka från vad livet ger oss. Allt handlar om smärtlindring och att mildra de negativa faktorerna i livet. Och man måste vara tillräckligt smart, även om man riskerar att bryta mot de regler som ens familj har satt upp för en. När det gäller mig nu, efter detta explosiva anonyma berättelse, börjar jag som alltid känna mig bättre, eftersom jag inser att all denna skit jag gått igenom inte gjorde mig till ett monster. Min åldrande blodsfamilj behöver verkligen omsorg just nu, vilket jag ger villkorslöst och utan att något förbittring kvarstår. Och vad som än lämnas osagt har jag helt enkelt med dem i form av en ärlig och anständig konversation, eller som har, som ovan, genom att ventilera allting på det här sättet. Det var meningen att jag skulle känna mig överlägsen och känner en kick av att äntligen ha kontroll över deras öde, vilket en ängre version av mig förmodligen skulle ha tagit till mig. Men jag känner verkligen inte det. Jag känner medlidande med deras nuvarande tillstånd och situation, vilket är en enorm förändring i utgångsläget jämfört med vad jag var tidigare. Jag tycker alldeles talat att logen om att ta reda på saker som generations och bryta de framgångsrikt förtjänar sin plats i historiska. Trots allt vem vet, reinkarnationen kan vara verklig, och om det gäller lever upp till liknande scenarier om och kommer igen förtjäna tipsen om hur exakt det skulle kunna göras att kommuniceras. Naturligtvis beror allt på särskilda omständigheter som kanske aldrig kommer att upprepas igen, men om man känner de underliggande mönstren bakom allting kan det hela åtminstone bli mer förutsägbart och man kan navigera lite bättre genom livets utmaningar. Jag vet inte riktigt. Men det är en livslång inlämningsprocess. Det skulle förmodligen finnas fler berättelser som den, som berör andra aspekter av det hela, och det är ganska intressant överlag. Om det som astrologin säger om vissa planeter i öppen riktning är sanning, så det är det förmodligen en del av den generation som i tidigare liv berövades någon form av röst, berövades möjligheten att berätta sina egna historier, vilket förmodligen är anledningen till att det känns som om allt måste berättas och kommuniceras bort innan det är för sent. Detta röskande och vissa fakta i tidigare liv klickar ihop på ett mycket mystiskt sätt. Det som man är mitt sanna uppdrag, så gör jag det och så är det.